Oh, várok ezért azonnal belekezdek abban az időben az elbizakodottaknak akik magukat igaznak tartották másokat pedig megvetettek Jézus ezt a példabeszédet mondta két ember fölment a templomba imádkozni az egyik farizeus volt a másik vámos a farizeus megállt és így imádkozott magában Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtól a házasság törő, mint ez a vámos is. Kétszer őtölök hetenként, s adok mindenből, amin van. A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák. Aki pedig megalázza magát, az felmagasztalják. Halleluja. Nagyon nagy vigasztalás nekem ez a nyige helyzet. Most én iszonyatosan megaláztató élethelyzeteken megyek keresztül. Ilyenkor például lehet elgondolni, gondolni, hogy mindaz a megaláztatás, ami most történik velünk, az majd felmagasztalás lesz. Valamikor azért mondom, hogy érdekes történetek ezek. Itt általában a kulturális világban mondhatjuk, hogy a e-színi, helyszíni, földszíni felmagasztalás idejét éljük. A, akiket pedig megaláznak, azok tovább alázzák saját magukat. Valahogy helyre kéne billenni valami isteni tisztasággal, de ő garantálja ezt nekünk. Ezért is jobb megalázottnak lenni, mint megalázónak. Lehet dönteni, ennek a döntésnek súlyos következményei vannak, de még mindig jobb, szebb Krisztus szétverteste, mint a korbács. És mindjárt jövünk a vendéggel. És hányszor kérdezhetek Hisz indiánok vagyunk Mindannyian szeretném bemutatni a hallgatóknak az éterben dr. Varga Győzőt köszönöm, hogy bejöttél aki hát nagyon különös élete van volt most igazából csak egyetlen napra lennénk kíváncsiak, de hadd úgy a közepébe hogy most te miként, vagy milyen érzésekkel éled meg ezt a napot ezt a, vagy 56-ot Hát én nem tudom elfelejteni, és ahol megfordulok az egyetemen, vagy baráti körben, ha más nem, én előhozom. Mert mégiscsak minden túlzás nélkül, és nagy képviselő nélkül, ebben a egy napban kezdődött egy olyan világtörténeti esemény, amit igyekeznek mind azok elhallgatni, akik nekünk köszönhetik, hogy megúzták azt az elnyomást, amit a magyarok és a többi középpé ország nem úszott meg. Még a lengyelek se, akiket kikkeáltották győztes hatalomnak, és ajándéktodadták az oroszoknak, és nyugatra tólták, hogy hát sikerül köztetni magukat a németekkel azt a lengyel püspökök okosak voltak, meghívták a nyugat-német püspékart, és kölcsönösen bocsátott, kértek egymás bűneért, egymás népeinek bűneért, és azóta nincsen probléma Németország és lengyelország között. Ugye, hát a ukrán-lengyel az továbbra is hát elég feszült helyzetben van. De e, akkor menjünk oda ahhoz a naphoz, amikor Neked be kellett menni a Vas reggel nyolckor, úgy kezdődött? Igen, hát én 1956 nyarán érettségiztem a Villamos Energia Ipari Technikumban, Angyalföldön, és az első munkahelyem az Évi Terv, az építőipari vállalat volt a vasutca 2D-ben, Vas és Stáli utca sarkán. És hát... Szeptember 1 minden nap, reggel 8-ra mentem. A osztályvezetőnek fél kellett menni, mert szabad nép fél órán kellett a vezetőknek részt venniük. Az, az mit jelent a szabad nép fél óra? Mert az, nem... hogy felolvasták, tehát összegyűjtötték a válatvezetőket és felolvasták nekik a szabad nép vezércikkét. De hát mondjuk lehetett róla beszélgetni, de mivel én nem voltam vezető, hát én nem voltam ott. Hát, ja, világos. És de ott volt az utcában, mi volt, mikor fogtad föl, hogy kitört a forradalom, vagy mit láttad? Vagy egyáltalán, hogy hogy, hogy emlékszel vissza hát arra, a... hogy, hogy... napok óta, sőt, tulajdonképpen attól kezdve, hogy beléptem oda dolgozni, Állandó táma volt a Petőfi kör, az Irodalmi Újság, stb. És akkor, mikor megtudtuk, hogy az egyetemisták tüntetést szerveznek 23-án délben, meg hogy a Piros László belügyminiszter ez betiltotta, hát akkor nagyon izgatottak lettünk, minnyiáján voltunk, hogy 20 körülbelül az osztályon, de azt is hallottuk a rádióban, hogy mégis megengedte a tüntetést, és hogy megindultak az egyetemisták a minden irányból, a Bentért célozva, illetőleg először a parlamentet. Nem, először bemt És hát akkor azt mondtuk, hát akkor megyünk mi is. És kimentünk a Vas utcából, a Rákóczi útra, és elment. És de ott már jöttek a keleti felől egy csapat fiatal, csatlakoztunk hozzájuk, és aztán a, először a Petőfi térre mentünk, ott valaki elszavalta a Nemzeti Dalt, és a Petőfi térről a kosút térre, de akkor nem a térre mentünk, hanem átmentünk a kosút hidon, és a BEM téren hát vettük körbe a BEM szobrot a Bem téren hát ö, a szobor mögött volt egy kaszárnya, magyar katonákkal, és hát a kis katonák kiálltak az ablakba, és lengették a magyar zászlót. Tehát a, a katonaság azonnal átállt. És... Egyszer csak az egyik katona kivágta a Némköztárság címerét a zászlóba, és a lukasz zászlót lobogtatta. Ha, ha, ha, ha, ha, Na erre föl lenne a téren is mindenkinél, akinek Igen. volt ilyen zászlója, kivágta. Tehát tulajdonképpen itt kezdődött a Lukas zászló. zászló. Igen. És akkor hát ott megint csak talpra magyar, meg stb. De nem féltetek a, a katonáktól? Mert azért elvileg benne volt, hogy belelőnek a tömegbe. Nem, nem. Hát annyira integettek, szóval látszott, Aha. hogy együtt szóval éreznek, csak Aha. őket nem engedték ki hozzánk tüntetni, de a, mondom, hát az ablakokban integettek meg, hát kivágták az zászlóból a cimert. És akkor onnan átmentünk a Kossuthidon a Petőfi tér, a mm, Kossuthére, és hát elleptük a kosút teret, mert mindenfelől jöttek oda az emberek, és Hát kiabáltuk, hogy Nagy Imrét akarjuk hallani. Mert akkor az is elterjedt már, hogy hát, visszavették a kommunistapárban Nagy Imrét, meg visszaadták neki az egyetemi tanárságát, és hát kiabáltuk, hogy Nagy Imrét a kormányba. És akkor azt is mondogatták ott hangosbeszélően, hogy türelem, türelem, Nagy, Nagy eltás már útban van Budapestre ugye most tudjuk, hogy valahol született. És e, hát persze útközben, ja pontosabban nem menet, a Kiskrúton meg a e, Margitidon mentünk át, és visszafelé mentünk csak a Kusúthidon, és közben ilyen jelszavakat kiabáltunk, hogy minden ország katonája menjen saját hazájába, ugye ami célzott egyrészt a Suez válságra, mert akkor bombázták a franciák, meg az angolok Suez-t, mert Nasser államosította a csatornát, és még tartott ott a háború, tehát, hogy onnan menjenek haza a franciák, meg az angolok, meg tőlünk menjenek el az oroszok, ugye, meg Lengyelország utat mutat, kövessük a magyar utat, közös lengyel-magyar határt, a magyar urán a magyarokért, magyarokért, Aha. szóval ilyen jelszavak voltak, de akkor még csak ilyen e, e, e, hát, e, e, szalonképes e, dolgokat Aha. kiabáltunk, és aztán ott a kosut téren hát türelmetlenkedtünk, hogy hát mi nem jön még a nagyimre? A Veres Péter akart beszélni, fölmászott egy autó tetejére és lehúrogta a tömeg, mert hiszen akkor már tudott volt, hogy a, a párt 1947-et követően valójában a kommunista párt fiók pártja volt a parasságot félrevezetendő ezt és már 56-ban tudták, hogy Veres Péter már igen, igen? azért mondom nem, nem hagyták szóhoz jutni Veres Péter. kifütyülték hm? és akkor egy színész el, elszavalta a parlament ablakából a nemzeti dalt, ugye az esküszünk esküszünket az mindenki kiabálta, és közben besötétedett már, ugye október végén jártunk és hát az kezei, akinek volt valami újság a kezébe, az gyűjtotta meg, és hát azok voltak a fákják annál láttunk. Egyszer csak megjelent nagyimre az ablakba, és elkezdi, hogy elftársak Erre zúg a tömeg, hogy nem vagyunk elftársak <gül> Erre változott hangján, kezdte, akkor azt mondja, <gül> <Rosszul kezdte>. konfitársaim, <gül> Bízatok a központi vezetőségben. Mindent rendbe fogunk hozni. Nem lesz több visszaélés. A kommunizmust tisztességesen fogjuk építeni. Sajt többé, de erre fő kifikült a tömeg Nagy Imrét is kint, és hát nagy elkezdett oszolni, de közben jött a hír, hogy ledöntik ledönt, a Stalin szobrot, és a rádiónál akarják beolvastatni a fiatalság 16 pontját. Na, akkor menjünk a rádióhoz. Egy részünk, ugye elment a, elindult a rádióhoz, de én már a Kiskörútról nem jutottam be a Bródi Sándor utcába, mert már zsúfolva volt a Bródi utca a Kiskörúton, tehát a múzeumkörúton pedig a járda mellett katonai autók sorakoztak, benne ültek kiskatonák, és a lábuk között volt a fegyverük. De nem mozdultak, csak ott ültek. Ezek magyar kiskatonák. Magyar katonák magyar, voltak, persze. És... Hát ott egy ideig voltam, de mondom, nem tudtam közelebb menni a rádió a épp bejáratához. Hát aztán meguntam a dolgot, és elindultam haza gyalog. Perssidek után laktunk, és mikor a Calvin térre értem, akkor már jött néhány teráltó tele fiatalokkal, akik azt kiabálták, hogy ruszkik, haza. Hmm. Tehát ott, hang, ott hallottam először ezt a jelszót, és hát átmentem a Szabadsághidon, a Krisztián keresztül haza mentem. Aztán akkor se rádiónk, se villanyunk nem volt, úgyhogy kb. egy 600 méterre volt egy szomszéd, akinek volt rádiója meg villanya, uh -huh. úgyhogy oda mentem le még este, hogy mi van, hát mondták, hogy nincs semmi a rádióba, csak zenét közvetítenek, Igen. Igen. meg kiárási tilalom van, nem szabad kimenni az utcákra, mert ellenforradalmárok lőnek, és hát a rendvédelmi egységek fölvették velük a harcot. Hát ez volt ugye kedden kedden azt, még a rádió, azért kedden, nyomta a propaganda-mát. Eh, eh, délutánig. Délutánig. De aztán mi, amikor ez a incidens, ott már, ezt csak utólag tudtam meg, hogy kilőtek, meg visszalőttek, meg uh -huh. a vittek fegyvereket az őrségnek, stb. Tehát ez személyesen nem tapasztaltam. De másnap nem volt, csak harcok voltak, és e, hát e, rádióban meg hibelykor be, beolvasták, hogy stratárium, meg aki leteszi a fegyvert, azt nem büntetik, meg, meg ilyesmiket, mm. e, meg hogy e, e, e, már, ja már, útközben te, te 18 éves voltál, te mit gondoltál, vagy hogy döntöttél, hogy mit fogsz csinálni? semmit se gondolni, csak figyeltem, hogy mi van. Ja, még annyi útközben hazafelé este a nem, nem, nem, már más, harmadnap volt. Tehát más nap elment a nap azzal, hogy a városba lőnek, és hogy statárium van, meg kijárásítal, meg stb. De harmadnap, tehát csütörtökön már azt közölte a rádió, hogy rendben helyreállt. A rend, mindenki dolgozni. É. Hát én is elindultam, de a villamos vezető mellett egy géppisztolyos katona állt, mm. és hát szóval nem volt túlságosan békés a helyzet. Viszont csak a Székelmán téren rég ment a villamos, akkor még akkor is Székelmán volt, később lett belőle Moszkvatér. Mm. Most megint Székelmán tehát addig ment a villamos, és onnak, hogy gyalog indultam a Batyány utcán át a kosut hid közepén ávos tisztek megállítanak, hogy hova megy. Mondom, dolgozni, mutassa a személyét. Megmutattam, bele volt írva, Éviter Vas utca 2, de jó, menjen, mentem. Aztán egy pár órát beszélgettünk a kollégákkal, hogy mindenki de nem, hát dolgozni senki se dolgozott. Természetesen. A forradalomban nem Hanem, hát. <gül> dolgozott. E, e, megint valaki mondta, hogy már megint gyülekeznek a kossúti, hát akkor menjünk oda. Tehát elindultam a e, Sipuca e, e, és e, Rákóc sarkán, a Dohány utcán keresztül, a Hajdani filmmúzeum elé értem amikor látom, hogy Asztória felől tankok jönnek, föl magyar zászlók lobogtatnak rajta, és egy csomó fiatal ember csimpaszkodik meg rajt van a tankon. Uh -huh. hát ott, és azt kiabálja a tömeg körülött, hogy aki magyar, velünk tart. Hát én persze magyar voltam, és velünk tartottam, le, le, le. és közben elmesíték, hogy volt ott hat az Asztória előtt, orosz tank. És azt hitték az oroszok, hogy ők valószínűleg ezben dolgoznak, vagy harcolnak a imperialisták ellen, de a magyar egyetemistáknak ugye nem csak e, oroszul kellett tanulni, hanem kiképzést is kaptak, tehát altiszként szerelt le mindenki, aki végzett az egyetemeken, mert nyar, nyaranta egy-egy hónap kötelező e, honvédelmi gyakorlat volt, és megtanították a fejver használatra mm. őket. Na, és meggyőzték ezeket az orosz katonákat, hogy hát itt... Szálljanak ki! <gül> egyetemisták, munkásgyerekek, stb. A, náluk ugye már megvolt a 20. kongresszus, hát ennek a hatását akarjuk valóra váltani, hogy ne legyen ez a terror már, ez a stalinizmus, ami ők már, amitől ők állítólag megszabadultak. Úgyhogy átálltak, és azt mondták nélkül, hogy vászhatok fel a tankokra, hova akartok menni, me viszünk be Ö, és akkor a, a tankok. Az igaz, hogy azt mondják, hogy az elején az összes orosz egység átállt? Azt nem tudom, hogy hány, de ez a hat, az biztos, és ők vezették, a tankok vezették a, a tömeget. És tele lett a kosút tér, középen állt ez a hat tank, és körülte az emberek. És hát megint csak kiabáltuk, hogy veszengerő meg e, e, a, a, a oroszok menjenek haza, ilyesmiket. Ruszkik haza, or, orosz, e, félig oroszul, félig magyarul. És de azt megint nem történt semmi, követ egy fél órán keresztül. Mondta, hát akkor nincs mit csinál, nincs itt dolgom, megint a Kossuth hídon elindultam haza. Igen ám, csak amikor leértem a Kossuth hídról, annak, ugye a, annak idején a lejárója, a budai hídfő, egy olyan alagútba kellett lemenni, és úgy jutott az ember a Batyányi térre, olyan, mint amilyen a Margit híd közepén volt, mikor a régi hídnál a Margit igen, sziget igen. irányába. Ott nem vagyok éppen a mára a föld alatt, mikor hallom, hogy fegyver ropogás van a túloldalon. Nem tudtam, hogy mi, de hát ez volt, és akkor egy, egy elég soká tartott, de hát én nem mentem vissza, hanem hazafelé indultam, és amikor a buzai gyöngyénél jártam, megint csak gyalogoltam, ugye, é, akkor hallottam meg, mindet ki voltak téve az ablakokban a rádiók, és hát a Hol zene volt, hol meg hirdetévények, hogy összeült a központi vezetőség, és leváltották Gerő Ernőt, és Rajk Lász, és Kádár Lá János lett a első titkára a Magyar Szocialista Magyar Dolgozók Pártyára. Akkor még Magyar Dolgozók Pártya volt. Hát jó, ez történt. Közben tudom. vágva. De miként értékelett Kádár János tő, személyét? Éh, nézd, én megint csak véletlenül sokkal közelebbi informáci személyes információim vannak az ő viselkedésével kapcsolatban. <gül> Tudnélik. Ugye az apám volt a katolikus néppárt elnöke 1947-től. 48 elkezdték keresni, hogy eltűnt, illegalitásba volt, és 56. október 31-én jött a nagybátyám, hogy bátyus gyere már, hát csinálj már valamit, hát lehet már élni. És akkor bementünk a Városmőr utcába, mert ott, ott laktak a nagyszüleim, meg a nagybátyám, nagynéném, és volt telefon, és akkor ő onnan fölhívta a Kádárt. Mert 1947-ben a Kádár volt az összekötője a kommunista párt és az ellenzéki Aha. pártoknak, és hát így többször tárgyaltak. És mondta, hogy szeretne vele találkozni, hiszen a katolikus néppárt elnöke itthon van, nem diszidált, és folytatni akarja a munkát. Küldjön egy autót érte. Azt mondja, hát biztonságosabb, hogyha gyalog jönnek, de majd leszólok a portáros és föl fogják magat engedni. Hát így is volt, akkor apám, a nagybátyám, a so, a apám sógora, e, mi négyen, vagy akkor ötten összesen ugye, mentünk megint csak Kossuthidon át, ez volt az akkori fő utvonal, a ö, ö, parlamenthez. A parlamentben magyar katonák, de már vörös csillagos sapka nélkül, nemzeti színű kokárda volt a sapkájukra tűzve, fogadtak bennünket, ja igen, Kádár úrhoz jönnek és már úr volt. Úr volt? <gül> <Igen>. <gül> <gül> és a változik. liftben a katonat, egy katonatiszt kezelte a liftet, mondja, hogy hát ezen a liften szokott annak idején a Rákosi is járni, nagy lift, autóstól beállt, és autóstól vitték föl, mert hát ugye így volt biztonságos. Aztán hogy egy óriási előtérbe kerültünk, utólag most már tudom, hogy az volt az a terem, ahol aztán például a, a <kül> e, e, változás után az Antal kormány ülésezett, az is voltam néhánszor, és e, hát e, e, e, néha kijöttek a belső szobából, hogy kihez jöttek, mondta az apám, hogy a Kádárhoz, e, e, visszajött, hogy egy kis türelmet, és akkor egyszer csak kijött a Kádár, és nem behívott bennünket, hanem mi fotelokba ültünk, oda húzott még egy fotelt, és így a plebsz közepén, mit voltunk ott, vagy ötvenen amúgy, az egész uh -huh. teremben, kezdtünk el beszélgetni. És akkor a, kádár, a apám mondta, hogy hát reméli, hogy ö, ö, tényleg megváltozik a ö, helyzet, hiszen őnek is volt tapasztalata, ugye az Ávó krizolításáról, ugye letépték a körmét állítólag erre, ő legyintett egyet, hát, tehát most az is lehet, hogy nem igaz, az is lehet, hogy nem akart vele törődni már, mm. és ö, ö, de hát azt mondja, jó, jó, szervezzék csak akkor a katolikus néppárt, a pártjukat, de a munkás ne szervezzék. Erre azt mondta, apám, arról szó se lehet, mert a kereszténység egyetemes. Nincs se tőkés, se munkás, se parasz, se e, e, tisztviselő kizárva belőle. Ajjá. Aki csatlakozni akar, az Igen. csatlakozzék, és mi igenis fogjuk szervezni a parasztokat is meg a munkásokat is. De különben mondja, apám, a, a, a, a, a, és akkor akár, de, de hát a név, a, a, a szociális vívmányokat, azokat nem meg kéne tartani. Azt mondja, apám, nem csak, hogy meg akarjuk mi is tartani, hanem követeljük azok továbbfejlesztését is. A száll, jó. hát akkor, és szeretnénk katolikus napilapot indítani, meg hát egy nyilatkozatot a sajtóban, meg gyűjtést a Regnum Mariannum templom fölépítésére. Azt szóval, mondja, hát te beszéljék meg ezt a az heftársat ő a belügyminiszter, szólok neki, e, e, Aha. E, és akkor. E, e, most, hogy pont hogyan, hogy... Sükezti... Mikor jöttetek rá, hogy hazudik? Nem... ez jobb, ja, pár... ott... Lesz, Igen. lesz e, Szóval... E, kisült, hogy a műnik másnap este hatkor vár minket, tehát november elsőjén, e, és még azzal búcsúzott a Kádár, hogy vigyázzanak, hogy a bispőkök nagyon neverjék magukat. Azt mondja apám, hát erre <gül> És így eljöttünk. Tehát ez az a személyes Aha. találkozás a Kádárral. Szép emlék. Igen, <gül> és akkor, me akkor átmentünk az Úri utcába, mert a Mincenti már ott volt. Ugye előző nap azt hiszem került haza Budapestre, és hát fogadott természetesen bennünket, mert annak idején 47-ben Mincenti a ellenzéki pártvezető közül csak az apámat fogadta, meg a slaktát. Tehát férfiak közül csak az apámat, mert mindeniknek volt valami az ő szemébe foltja, és hát természetesen ugye így ismerősként üdvözölt minket, és csak azt mondogatta, hogy hát Fogjanak össze, tárgyaljanak, stb. És akkor apám mondta, hogy hát megpróbált tárgyalni és összefogni 47-be, de hát nem volt eredménye, úgyhogy most nem fogunk tárgyalni, hanem zászlót robogtatni. És kérjük az áldását. Hát akkor megkaptuk az áldását, és elment, eljöttünk. Másra Pestre hatkor mentünk, hogy találkozunk a, a parlamentben és a lépcsőn tetején fogadó, át mi mentünk fel a lépcsőn, így széttárta a karjait, uraim, én is katolikus vagyok, mondta a igen Igen. Erre e mondta az apám, ez tudjuk. Ez közül, közül, közül, közül, közül. Hát Erdély száz, szóval, tehát tényleg, biztos megkeresztelték katolikusnak, de, na. Tehát ez mutatja a félelmüket. Na, és akkor mondta apám, Egyrészt, hogy ugye sajtó, párt, vagy egy iroda, napilap, lap, Marianumra jaj, jaj. gyűjtés, szóval mindent lehet csinálni. Meg akarok egy nyilatkozni is a rádióba? Természetes, hívom a Losoncit. Losonci Géza volt a propaganda miniszter, a nagykormánynak, aztán őt is felakasztották. Vagy agyon, agyonverték, bocsánat, aztán agyonverték a börtönbe. Igen. É, és akkor bejött, mondja Géza, állj az elnök úr rendelkezésére, nyilatkozni akar a rádióba. Nekünk meg azt mondja, természetes, gyűjtsenek csak a Regnum-Marionum felépítésére, a sajtót is beszéljék, majd hát mit csinál, indíthatják. És hát... A, a hol fordult a, meg? Majd mindjárt. És a Losonci <gül> átvezetett minket a rádió stúdiójába, mert ugye a Brodi Sándor utcát és ezért a parlamentben volt a rádió stúdiója, és onnan telefonon Lakihegyre küldték ugye a adást. És... Hát ott leültetett a Losonci minket, és szólt egy titkárnőnek, hogy, ja, amíg vártunk a Losoncira, a stúdióban már, akkor egy a hátuljára megfogalmazta apám a nyilatkozatát, és akkor azt amikor mikor, hát sorra kerültünk, akkor kérdezte, hogy mikor akarja, hogy. Be szerepeljem, azt mondja, hát most fog Mincenti beszélni, hát közvetlen utána. Azt mondja, rendben van, de ugye nincs idő begyakorolni a, az adást, úgyhogy engedje meg, hogy egy beolvasó olvassa be az ő nyilatkozottát. Szóval, jó, hát akkor ez a technikai megoldás legyen így és akkor egy gépirónő legépelte az ő kézírását, volt egy csomó helyesírása hiba, mert hiszen megint csak a mindenre a párthűség volt a lényeg, és nem a e, e, helyesírás tudása. Ja, még visszatérve Kádár, Kádárral a beszélgetésre, kérdezte az apám, hogy Nagy Imrénébe jelentkezzünk? És ha egyet, azt mondja, ami Nagy Imréné tartozik, azt majd én megmondom neki. Nem? Tehát itt bújt ki először a szogaságból ugye, hogy olyan szoros a pártfegyelem a kommunistáknál, hogy hiába lett Nagy Imre a miniszterelnök, Kádár volt a parancsnok. Tehát amikor bemondatták a függetlenségi uh -huh. nyilatkozatot, meg a és a többi, nemcsak, hogy Kádár tudtával, de egyensen Kádár intenciói szerint történt. történt igen. November 1 -én. Tehát, ugye, ez, hogy Nagy, amire Nagy az azt majd én megmondom neki, tehát ő, hát ő az én be, beosztottam, emberem. A Münich katolikus, és termi, a losonci oldas agyon e, fórumot apámnak a rádióban. Ugye, nagyimrét is, Losoncit is. De ennyire tehetséges volt a Kádár János, hogy így tudott mindenfelé trükközni. Hát most nézzétek, a, a, nem, nincs egyetemhez kötve az, hogy valaki politizáljon. Ugye futbolozni se kell, okvetlen egyetemmel, és hiába végzi valaki teljes a testnevési egyetemen a futbalszakot, attól még nem lesz a, se európa Akkor mondom, hogy a hallgatók értsék. Te kaptál valami büntetést az 56-os dolgok. Kaptam persze, nem büntetést kaptam. Nem büntetés és még nem is. Ugye ez olyan, mint hogy hozza, és még ne is, stb. De ez még hat folytassam ezt a részt, tehát ugye ezek voltak, és még azt is, még arról szólt, hogy apámnak nincsenek iratai. Erre azt mondja, műnik, jó, holnap reggel kilenckor jöjjenek be az irodámban, most már fehírházban leszek, a belügyminisztériumban, ma az volt a belügyminisztérium akkor, a későbbi pártház, meg most meg képviselőház, és akkor majd állítatok ki személyigazolványt magának. Na, tehát elhangzott a rádió nyilatkozat, mi hazamentünk, másnap reggel bementünk a Fehérházba, a belügyminisztériumban, és hogy a minis, miniszter úrhoz jöttünk. Hát fővezettek minket a titkárságra, de azt mondják, hát nincs itt a miniszter úr, hogy hogy Nem tudják. Várjunk, ők is várják. Hát várjunk mi is. leültünk hoztak kávét, és vártunk. Ezt csak megjön a kádár kádár sofőr, sofőrje. És elkezdik ott a titkárnők faggatni, hogy hol van a gazdád, meg a mi gazdánk. Azt mondja, hát tegnap este, egy, tehát elsőjén este, uh -huh. vittem előket őket a parlamentből a szovjet nagykövetségre. Azt mondták, hogy egy kicsit várjak az autóban, és le. bementek. Akkor ja. Egy kis idő múlva egy harmadik emberrel jöttek ki, és intettek nekem, hogy hazameltek, és de én még megvártam, hogy beszálltak egy autóba, és elindultak valami Tehát akkor mentek tökölre. Ugye? Tehát Igen. november 1 este. Különben azt is Zárulás elárult időre. a műnik titkára, mikor ott várakoztunk, hogy ben aludtak a parlamentben, és ő vitt neki még császár hús pacsorára, mert hát volt. Na, és tehát ekkor, ekkor süt ki, mert uh -huh. még ugye átalakultak állandóan a kabinetek, mindig cserélték a minisztereket benne, a Kádár névlekben volt végig, uh -huh. de a Münik már másnap nem volt benne, de a Kádár személyesen már tökölön volt a miniszter együtt. Igen, igen, igen. És akkor ugye szombaton hiába telefonálgattunk se, senkit nem lehetett elérni <gül> már, vettek, és vasárnap vettek. reggel hallottuk a Nagy Imre jaj kiáltását a rádióban. Ugye? És azt mondja, hogy csapataink harcban ne állnak, vannak. a kormány a helyén van. Hát a kormány nem volt a helyén, hanem a, a, a, a Jugoszláv követségen volt. Tehát is hazudott. Ugye? Se nem álltak csapatok harcba, mert kiadták, hogy le kell tenni a fegyvert, és ők se voltak a helyükön, hanem a jugoszlák követőség. Az a, ugye a sors iróniája, hogy tulajdonképpen törbe őket Tito, Igen. ugye, menedéket ígért, mert aztán pár évvel később a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak nyilatkozott egy ö, volt ö, egy német, volt nagykövet, Belgrádi nagykövet, hogy Kádár, hogy Ruscsóv Titohoz ment Igen, a kérdező. szigetére, Igen. és ad, Orosz akkor változott meg segítsége. a Szovjetunió álláspontja. Mert az első napokban elismerték még a magyar forradalmat, meg hogy jó kiválunk, és a a Malétert pont úgy csalták cselt, cselt, törbe, hogy azt mondták, hogy azért menjen tökörre a vezérkarral, hogy megbeszéljék a kivonulás díszes körülményeit, ugye, hogy majd fehér ruhás szűzlányok virágcsokorral fogják igen, távozás, a távozó szobját megcsókolni. Végig hazudtak, ami félelmetes, hogy igen. Na és, Mi meg végig hát, elhittük. Hát, hát, mi jó, más lehetett, hát, szépen, Jó, jó. De a nagyobb baj az, hogy mindenki, a világ is elhitt. A világ is elhitte. És máig, má is se veszik Tudomásul, hogy ez egy hazugságra épített rendszer. Hazugságra és gyűlöletre. Na most ugye, akár az egyéni, akár a világtörténelmet két erő mozgatja. A szeretet és a gyűlölet. A szeretet az szolgálni akar, adni akar, még esetleg akkor is, ha rosszat kap vissza. A gyűlölet meg mindenképpen ártani akar és rombol. Tehát a gyűlöletből lesz a háború, a rombolás, a szeretetből lesz a béke, a fejlődés. És megint csak, ugye, összeszoktál keverni az emberek a szeretetet a szerelemmel. Na de a, forradal Nagy a, forradalmat van. Akkor? a forradalmat hova a teszed akkor? a forradalmat hova teszed? A forradalom is a szeretet műve, mert szolgálja a nemzetet, szolgálja a szabadságot, mert, tehát, tudnék, mi a szeretet? Szolgálat. Honnan tudjuk? Onnan, hogy az Isten a szeretet, és az emberélet Isten, mit mond magáról, nem azért jött az emberfia, hogy neki szolgáljanak, hanem ő szolgáljon Igen. sokaknak, és életét adja barátaért, tehát, ö, aki másokat szolgál, az Krisztus útján jár. Té téged? A szerelmes meg kapni akar, Igen. tehát birtokolni akar, esetleg magát is adja, mert úgy kényelmesebb, de most megint csak ugye a magyarba van rá két szó, nem kell összetei Német például nem a körülményekből tudja, hogy most miről van szó, mert a az mind a kettőt jelent. A 56 után hogy történt ez, hogy nem is büntettek meg, meg igenis? Na, hát szóval akkor ugye megint, akkor mi folytattuk a párt szervezését, a bányavidékeken e, Dorogon, meg e, Borsodnádason e, sztrájkbizottságokkal szerveztünk, meg a Kádárnak mindig írt egy levelt az apám, hogy itt járunk, ott járunk, sztrájkbizottságokkal szervezünk, hogy rákényszerítsük magukat arra, hogy betartsák azt, amit ígérnek ugye mert a központi munkástanács a tárgyat megvan azon népszabadság, mert ugye átkereszelték a szabad népszabadságra, amiben az van, hogy nyilatkozik a munkástanácsnak, Kádár eltás, hogy tiszta becsületes, több pátrendszert, tiszta becsületes választásokat akarunk, Igen. tehát, hogy ezt csinálják, ezért szervezünk mi sztrájkbizottságokat. És ez ment egészen februárig. Mm. Közben, a, és a München keresztül ö, ö, postázta az apám mindig ezeket a leveleket, kettő meg is van, e, amiben például azt is megírta, hogy ha nem volna kereszténység, ki kéne találni annak, aki kommunizmusra akar <gül> Mindig elfáz, jó elfáz, komolyan mondom. <gül> Na, és ö, februárban telefonál a nagybátyám a munkahelyemre, hogy rendőrök keresték az apámat a Városmű utcába. Na, mi lehet? Erre bementem én megint a parlamentben, de most már München nem tudtam beszélni, csak a titkárával, és azt mondom, hát hogy, hogy, hogy mi ez? Hát, e, e, hetente egyszer-kétszer személyesen találkozunk, és hát biztos azóta valami, olyasmit csinált az apja, ami, ne, ami nem lehet, ez amit ne, azért keresték. Na, erre föl eltűnt, ugye? E, én, én meg hát dolgoztam tovább, de eh, akkor már munkásként, eh, mert dupla pénzt kaptam, mint telepkezelő, elektrikus, mint eh, eh, rajzoló technikus. És eh, átmentél munká... munkás átmentem, Igen, jól, most a uralkodó osztály tagjává váltam. Igen. 5 <gül> <gül> ötkor mondunk híreket, csak jó, azért mondom, nem, utána még... Jó. Na még annyit akkor, fordni. hogy tehát apám eltűnt meg, én, én dolgoztam három műszakban, viszont ö, ö, ö, 58 57, 58, 50, igen, 58. március 29-én éjszaka, ránk törték az ajtót, és jön az ágyamhoz egy detektív, hogy öltözön jöjjön velünk. De van tartóztatva. Mondom, hol az elfogadó parancs? Erre először a pisztolyát, azt mondja, hogy itt van. Tehát nem mutatott semmi papírt, nem a Nem, jó. Hát azt elfogadtad. E, Tudomásra vettem, fölöltöztem, betuszkolta az autóba, és hát jó egy órát kocsikáztattak, közben ütöttek, vertek, hogy mondjam el, hogy hol az apám, vére, a véres állam még mindig megvan. É, és persze nem mondtam meg ugye azt, azt mondtam, hogy remélem, hogy Amerikában é, Amerikában akkor pont most kell híreket igen. mondani reggel mikor fel quelque chat da tout je kert pour que A győzővel beszélgetek, 1956, de már 58-ban vagyunk, és ö, hát kb. ott tartottunk, hogy a munkásosztály tagja lettél, és ö, hogy hát azért Kádár az egy nagyon furcsa figura volt, ö, amiről mind a mai napig azért nem lehet igazán tisztán beszélni, vagy, vagy világosan beszélni, vagy hogy látott -e, hogy milyen ez az 56 felfogás módunk? Hát mondom, engem, én szerintem Kádárt kezdettő kezdettől fogva e, a félelem irányította. E, tehát félt a elvtársaitól is, de sokkal jobban félt például a püspököktől. Ugye? Hát mondta is, hogy a püspök vigyázzunk, hogy agyonna verjenek bennünket a püspök, Mert hiszen Tényleg ebben a bizonyos rádióbeszédben nyilatkozatban azt, ké, azt mondja Apám, hogy eh, ragaszkodunk a 1945 óta itt eltelt évek népes szolgáló szociális fenntartása fenntartására, sőt, követőjük azok továbbfejlesztést és eh, a bűnösök és szinkosok eh, megbüntetését, de nem az elvadult bosszú, hanem a keresztény humanitás egyében építeni akarunk, fegyelmezett munkára szólítunk mindenkit, stb. És tényleg 5-én kezdődött volna a munka az egész országban, addig szreik volt, és akkor kezdődött volna. Na, de visszatérve ugye, tehát mikor engem összevertek az autóban, és azt mondtam, hogy apám remélem Amerikában, mikor már ben voltam, és a különböző kihallgató tisztek falgattak, Mondták, hogy honnan gondolom ezt, vagy honnan tudom. Hát mondom, kaptunk Amerikából csomagot, de nincs ott rokonunk. Valóban a nagymamá még pozsonyiak voltak, és a szomszédban volt egy zsidó ötves házas pár, akiknek még időben sikerült ki emigrálni Amerikába, és a nagymamák leveleztek egymással, mikor azok tudták, hogy itt forradalom van meg nélkülözés, küldtek csomagot. Tehát uh -huh. a csomag feladója Oliver Kővári volt New York. Hát uh -huh. lenyomozhatták, hogy nem rokon. Okay, <laughs> okay. Na, és akkor többnyire magánzárkában voltam. Volt ugyan két tégla is, akik aztán bevallották, hogy ők miért vannak ott. De tudtad, hogy vannak ilyenek, ha ben visznek a börtönbe? Hát, túl, hát lehetett ezt érezni, érezted. lehetett aha, hát Például a második tégla, az rabruhába jött, hogy őt a síralomban a házból hozták vissza, de hónap után fogják felakasztani, de valakivel szembesítik, és azért, hát neki azt igazán mindent elmondhatok, hát aha, ő elviszi aha, ahogy a aha. sírba. Hát aztán, amikor elvitték három, és amikor levitek minket e sétára, összenézett a börtönőrrel. Láttam, hogy ezek kiszultad, egy, kiszultad, oda tartoznak, ez és amikor elvitték, akkor bemutatkozott, hogy XY ávos főhadnagy vagyok, de veled nem értem el semmit. Uh -huh. Na, tehát nyáron, 58 nyarán, tehát kb. akkor, amikor nagy émléket felakasztották, terhelté nyilvánítottak bennünket is. BH1 per 1 és 1 per 2 alapján apámat kötélfenyegette engem, meg nagyon hosszú börtön Hát az nagyon megviselt, hogy apámat felakasztják esetleg, hát vagy színű. Azt, hogy én sokáig ott leszek, olyan nagyképű voltam már 18-es koromban, és hogy gondolom a kosút megtanult a börtönben angolul, én hány nyelvet fogok ennyi és év alatt majd megtanulni, milyen okos leszek, akkor kijövök. De hát az, az, hogy apámat felakasztják, ezért nem fájt napokig, és egyszer csak arra ébredtem egy teljes bizonyosságra, hogy mi egyszerre fogunk innenkiben szabadulni. Uh -huh. Megmondtam, akkor még se akarsztják föl, hanem majd 6-8 év múlva, vagy 10 év múlva lesz valami rendszerváltozás, és akkor szabadulunk. És ez elintéződött a dolog, megnyugodtam. És mi történik? viszkeres uh, napján, 59 január 6-án nyílik a börtönajtó, nagyon udvarosan nevemen szólít a börtönőr, madicsa számom volt, és vezetnek a borbéhoz, aki csütörtökén napon szokott borotván, és ez keddi napon volt. És borotván, és közben viccelődik. Nem értettem a nem? jó hát elviseltem, és akkor vittek oda, a ruháimat, még előző év március 29-én éjszaka. Ötözem föl? Hát fölöltöztem. Csak elvezettek az utolsó vizsgáló tiszhez, egy Kása nevi századoshoz, és ott van már fölöltöz az apám is. És azt mondja az a vizsgáló tisz, hogy uraim, tegnap összeült egy szűk kabinet, a legfőbb ügyész referelte a maguk ügyét, és úgy döntöttek, hogy még a legkisebb büntetésekkel kell kiszabni magukra. Igaz, hogy mi akarták dönteni a népköztársaságát, de, de hát menjenek? Békével a doktor úr, már az apám, rendőri fegyver alatt marad, természetesen, a győző meg mehet vissza a gyárba dolgozni. Ha a gyárba baj probléma lenne, az igazgató hívja öt föl. Ezzel hazamentünk. Elmentünk a Margit-szigeti Ferencesekhez gyóntunk, meg áldozunk, stb. és úgy mentünk haza. Na, és akkor másnap mentem a munkahelyemre, és az a, és melyik ugye a személyzet is ez, fogad, hogy mit keres maga itt? Hát, jöttem dolgozni, mondom. Szóval, magát kiléptettük. Örüljön, hogy hozzájárulással, önközös megegyezéssel léptettük ki. Mondom, én nem egyeztem meg semmi, én dolgozni akarok. A szó se lehet. Mondom, hát akkor hívja föl az igazgató elvtárs századosta századost a Gyorsköcsi utcából. Néz egy nagyot, mondja, elmegy az igazgatóhoz, az meg főhívta, valamit mondott a Kársa, és jön, hogy jó, hát akkor dolgozzon. Sőt, az igazgató úgy rendelkezett, hogy az Egyesztető bizottság, mert akkor még nem volt bíróság, hanem ilyen. Vállalati Egyeztető Bizottság döntött Törölje azt a bejegyzést a munkakönyvből, hogy közös megegyezése kilépett, hanem tekintsük úgy, mint mintha minden nap itt dolgozott volna. Uh -huh. Na, hát és így folytatja a bázados hatalma a szolgálatát és részét. Köszönjük. Köszönjük, nagyon érdekes volt. Örülök, hogy te jöttél be. És, uh, majd, ha megengeded, majd lesz idő, amikor szintén újra behívnának ide, akkor másról beszél. Jó, 56. Hát öt, mindig is volt benned a politika és a történelem iránt érdeklődés, azt mondjuk. Igen, most így. is az egyetemen katolikus politológiából tartok Speciál. kollégumot, és tele van a terem mindig. Így van, tehát köszönjük szépen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 Hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam. Neked udvaroltam, az öletbe borultam. Többi el sem tudtam menni, Kezdjetek szeretnénk. Kezdjetek nevetni, csak semmi melodrámok. Senki bele nem hall, még komédiában. Répa csak színésze, az élet a diétét. Mi nagyörebben nékem szeretni, én is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 Van, szépen felvezettél ezzel a zenével, Istenem. Igen, most mindenkinek a lelkire vagyok kíváncsi, mert egy ilyen nap van, egy ilyen lelkes nap van, nem? Jó van, akkor nem tudom nálam, minden nap lelkes nap, de természetesen tiszteletben tartom a igényeidet. kérdez bátran. Hogy... Van jelentősége, hogy neked így, most így, hogy 23 vagy, vagy érted, én nem tudom. én. Figyelj, ez a 23, ez tényleg egy fontos nap, ugye Londonban játszik a Giants, -a, az elé Rems ellen, Fény... igen, az amerikai küzdelem folyik az NFL-ben, és hát nagyon jók a számai a Giants-nek a Rems ellen, tehát ilyen szinten nem, nem érdekel most, hogy mi megy a médiába utcán? Nem tudom, mert az az igazság, hogy pont háromkor kell mindig kutyát sétálni, és gondoltam arra, hogy kinek a posútére kutyát sétáltatni, csak az a baj, hogy az ember, vagy így sokan, akkor ennyire bunkó lesz, hogy így véletlenül a kutyádra, és azért nem vittem arra a kutyát. Úgyhogy én egy ilyen kis, hát mondhatnám békemenetet tartottam a Nyírén utcában a bolytos kutyával, és mi így leródtuk a tiszteltünket, visszafele megnéztük, nagyon jó visszafele, hogy jössz, akkor ott a mobba oldalában van ez a kis kegyhely, uh -huh. meg a Pesti srácok nagy molinója, fölkéleti rövzőhely, az zászlók, a mártírok fotó, szóval az egész teljesen rendben van, és ha szegben nézed, akkor előtte van egy ilyen utazzon Dubajban óriás plakát hirdetés, és így ez, ez nekem így tesszik. Na. Akkor te is azt a karcos, jeles, andrásos, fekete-fehéres romantikát hiányolod, ami én nagyon, és ezért nem tudok együtt örülni velük. Én 56-ban már lélekben disszidáltam, és én most igen. nézem ezt az egészet. Na jó, de mint emigráns is gondolhatsz arra, Ilyen, hogy... Innen a de... Érdező, nem, az, az a baj 56-tal, hogy ahogy a Gotár Péter megáll az időben, emlékszel az elejére és a végére, mindenünk kötődik hozzá, a hiába nem mentünk el vagy elmentünk, szinte mindegy. Érdekes viszont hallani, hogy az Orbán Viktor szájából Vladimir Putin beszél. Ezt például nem gondolta volna senki néhány éve még. Senki, így szelkeszörű, hogy van a lépcsőházban, de édes. Nem uh -huh. tudom, mindegy. Viszont azt azért furcsa egy kicsit, hogy 56 alkalmából gyakorlatilag. Az orosz vonalat furcsálod? úgy nem futálom egy kicsit, és itt azért megmaradtak a, a szovjet-orosz kapcsolatok. Én azt gondolom, hogy a hírek ellenére és az orosz szolgálat emberei nem mentek ki innen a tankokkal együtt. Én azt gondolom, hogy ez a, a folytonosság megvolt, már csak azért is, mert ugye a 3 per, 3 per 1, 2, 3-as az emberei nagy megmaradtak van szerencsére egy államtitkárunk és most üntették ki őt, aki gyakorlatilag a 89-es nagyémre újra jelentésről a spitzói jelentéseket gyűjtette be, és most államtitkárként kitüntetést kapott. Én azt gondom, Várjál csak, a... te szerinted azért olyasmire is képesek lennének, mint egy család, mondjuk az Elder család Ó, Vagy azért nem? nem egyrészt ne, nem vagyunk akkor, nem csinálnak köztünk ekkora halak. Nekik az pontosan elég, hogy van egy ilyen Báb miniszterelnökünk, akik elők egyrészt ugye a menekült a oroszok számára iszonyú kedvező menekült válságot úgy kommunikálja, hogy nekik jó, másrészt pedig, hogy az európai közös álláspontot az oroszok kedvéért gyengíti folyamatosan. Hát ezek után nekik civilekkel nincs dolguk. Miután te már csak az állatokkal foglalkozol, megkérdezlek, hogy fölmerül bizonyos értelemben messziről nézd a kérdést, jó. A hazaárulás fogalma? Állatok esetében? Igen. De figyelj, az van, hogy az őzeknek nincs határa. És Ezért hazájuk sincs az állatoknak, ez nagyon jó dolog. Tehát hiába... De mert érted, ha idegen országok érdekeit szolgálod ki, akkor hazárulás követsze szinte minden Igen. társadalmi rendszerben. Ezt... Na jó, csak hát a hazárulás megítélése az korszakról a Csak Ez a igen. Gyakorlatilag azért ezt mondhatjuk, hogy a, mit tudom, én ugye a 40-es évek elejétől, közepétől folyamatos hazárulásban van hát, az ország a rendszerváltás, és mondjuk igaz igen. felbukkanak. Fel a hazárulás, de hát, ha innen nézed, akkor... De az milyen érdekes, hogy általában a kormányon lévők szoktak a hazárulás bűnét követni. De volt ez az orosz tisztosszolgálat, hogy jó napot kell a Bakács Tibor, elárulná, ha el, hát elmény, persze fiatal vagyok, kell a pénz. Igen. Most az, nagyon előbbre nincsenek, érted? Hogy uh -huh. az ül a panelban ott egy-két hazáruló, hát nekik a felső szint a cél, hát mindig. Uh -huh. Tehát azért... Azért ott van mindig. <gül> hát azért nem keresnek meg se téged se engem. De én gondolom, hogy megkeressem őket, mert hogy szerintem hiányzik a magyar lappiacról egy ilyen a keményen orosz párti napilat. A, és el tudod ezt mondani majd úgy az arcukba hogy nem rebben a pupillád? Igen, simán. Azt mondom, Gyakorolsz? 150 millió euró kell, hogy beindítsam. És e... elkezthetik ők. Igen, igen, e... Én is próbálok ajánlatokat tenni, de lehet, hogy nem hallanak minket, tudod, parat egy olyan pici vagy, mint egy tetű. Szarlatják ők is. Mit, mit, mit csodát? Mert az elején elhangzott Putin neve, és szerintem nekik van olyan szó, Ja, hogy bekapcsol a szoftver. igen, hogy ilyenkor a már innen a beszélgetést, és már szerintem szinkronba fordítják, és én most így azért nézem a lépcsőházba, hogy szerintem ez a szánkeszszerű tacskó még nem az ő tacskójuk, de... Gyakorlatilag a beszélgetés végére én egy borítékot várok tőlük a konkrét ajánlattal. Világos. Még egy kérdésem, hogyha teljes az átjárás, akkor az orosz maffia felügyeli a magyar maffiát? Hát ez nagyon furcsa, tehát hogy, a, hogy egyrészt úgy gondolom, hogy az orosz maffia, mint ahogy a magyar maffia is, ugye akkor, amikor a maga az állam maffiával változott, kiszorbult és elvesztette a jelentőségét. A megfigyeled a gyönge vagy bizonytalan állam országokban van általában erős maffia, vagy ott, ahol a ahol működik a demokrácia. Azokban az országokban, ahol diktatúra, fél diktatúra van. Ott nem, de akkor az orosz maffia uralja a magyar államgépezetet? Nincs külön orosz maffia, szerintem az orosz tütkös szolgálat. Hát ő, ő rá gondoltam, akinek a... a... Nem, nem, nem, nem, nem szükséges uralni, tehát én ezt pont tehát az, az mutaság lenne, tehát nem, nem élnek itt tanácsadók meg, nem, hanem olyan érdekegyeztetések, van. én például feltételezett, én vagyok a miniszterelnök, és Jön. azt mondják nekem, hogy ha most jól tehát akkor egyrészt menedéket biztosítunk a gázban, másrészt rengeteg készpénzt adunk, harmadrészt meg esetleg visszadobjuk a t És akkor azt gondolja magáról a miniszterelnök, aki most én vagyok, hogy hát figyelj, hát én szuverénem. Ezen csak nyerhetek. Több, több jó. Igen, ezen csak nyerhetek. Hát Egyébként ez nincs is itt probléma, én csak ott látom, hogy ezt ő egyedül dönti el, szinte. Hát ez, de, de né, miért? Kit vonjon be most őszintén a német szilárdal konzultálja? Hát valakivel legalább. A... De nem, tudom, de biztos, azért néhányan beszélget meg vele, azért én olyan szomorú lenne, hogyha a miniszterelnök nem lenne barátja. Nem. Hát de van barátja sok, csak tudod olyan igazi de olyan igazi barátja és biztos van pár, most a sincs ugye nem, de biztos van már. Ez a mészáros lőrinc, az biztos ilyen igazi barátja, nem. És a gogőzölnek együtt, akkor így... nem biztos délomiznek ilyenekről. Nem, mert azt ugye elképzelni, hogy magány... Nem, szerintem a lőrincet azt ő választotta a kutyának magának. Az ember a kutyával másként beszél. Igen. Nem, nem, nem, jó a lőrincs ötlet. Akkor az a, a kuvas. az a kuvas az egy barátja, akit megmentette. Uh -huh. Biztos vele beszéli meg az ország dolgait. Én is a bojtos kutyával meg szoktuk beszélni, egy a világ meg ilyen dolgokat. Igen, egyébként tényleg nem lehet jó a magány, a nem nem. Állsz az ablakba, hiába minden tiéd, nincs egy kismackód, aki ez hozzá bújná. Mondjuk, mondjuk, hogy Azért adjuk meg a lehetőséget, hogy oda, jó házassága van. Ja, nem, nem úgy, úgy gondolom, hanem hogy. De lehet, hogy meg tudja vele is beszélni az Nem? Hát én bízom benne. Én, ha a miniszterelnök lennénk, én csak a feleségem és a kutyámmal beszélném meg a dolgokat. Akkor lehet, hogy azért nem annyira rossz nekünk, mert még mindig beszél a feleségével. Én azt gondolom, hogy sokkal rosszabb lenne nekünk, ha ők már nem beszélnének. egy egymással, igen. Én egyébként tényleg végig drukkolok az asszonynak. Hát, jó. Ja. Ja. Na jó, van, érdekes volt. Ez nem ja, ilyen az kicsit, jó kicsit ilyen. Volna, akkor... Jó, van, ja. akkor. a ridikil olyan voltunk most, mint egy ilyen női magazin műsor. Nem csinálhatunk ilyen izéket, izé csocogós, ja. ilyen izé, fitnessből hazafelé címmel. Jó, jó, és akkor lesz kapu meg minden. Ja. Puszi, jó, jó. Csá. Csá, csá. Virágos kert az élet Ha ez a falu ébred A kósza szél Neked mesél. Egy álom újra élt Érzett való élet új útra hír Partra Félre gondra, óriásra hisz. Egyedül élek ki, ezen a féltek ki. Egy indián nyár És vége Tegyél félre télre Néhány hangulatot Mit a nyár ott hagyott Egyedül én, Ezen a feltekén Hát légy enyém Minden el Egyedül lélekén Ezen a feltekén Hát légy enyém Szerbusz Robi, szervusz. Szia, Baki, köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát hol is kezdjem? Október 25-én. De azért volt egy hét, ahol azért sok minden történt. Gratulálok persze a rendőrségnek, hogy elfogták a, a körülti robbantót, akit egyébként már, én úgy hogy tíz napja tudják, hogy pontosan egy kicsoda keresgélték olyannyira, hogy a TEC 30 darab Autóbláú konvojjal ment rajta ütni, Ráadásul, egy 8 kerekű, 4 tengelyű páncélzott járművekkel. Láttam, és baromira tetszett a bencének is, meg nekem is. Igen, csak hogy, hogy rajtaütés az arról szól, hogy valakit meglepnek. Ezek a kocsik dübörögnek, nagyon hangosak, és 60 km a maximális sebességük, amellett, hogy rengeteget isznak, és hát teljesen fölösleges volt ez az abszolút erőteljes kitoktatás. És én annak is ütök egyébként, hogy most a tekesek nem lőtték le egymást, mint annak idején a Ferenciek terén, bár balomidrágal ruhát vettünk nekik az állam. Hát én is vettem nekik, de nem volt rajta, ezért két tekes egymás, egy rajta annak idején kb. egy ezett a Ferenciek terén. Most nem sérült meg senki, csak eltévedtek. Na most Karmancs, az egy nagyon pici falu, kettő utája van, de a 30 tekes autóban egyben nem volt GPS, ahogy bejutotték volna, hogy Kossuth utca kettő. Most olyan vagy, van egy nagyon nehéz harci feladat, koncentrálni kell, és te ilyenekkel jössz, Itt. hogy nem találtak a címre? Hát komolyan mondom, Robi. Az, hogy nem találtak a címre, és egy kis falura ráhozták a fár, persze megértem, el kell fogni egy ilyet, vannak rendőrautók, elég jó Mertes Audi, Opel és társai Ford, tehát azzal is lehetett volna jutni. E, Tesszem, az mi van akkor, hogyha nem egy múlja ember robbant, hanem egy olyan, akinek van egy motorja, és ezek a nagy batár e, páncerzott dövökkel már se tudnak fordulni az utcában, ő meg elfut ezzel a motorral bármerre elgurul. De ezt már csak így gárójában jegyzem meg, maradjunk annyiba, hogy nem tudja a mit csinál a bal, 30 autóval el lehet évedni egy kis faluban, amikor elvileg rajtéknek valami benne, mert nincs egy parancsnok ennek az egész csapatnak, hogy ki merre, meddig hova, hogy hova megyünk. Kicsit átgondolatlan a rendszer, de hát láttunk, mi már ennél tiszra is. Orbán Viktor megkérdezték egy sajtó nyilatkozata közben, hogy ő elmondta, hogy hát a kormánynak nincs véleménye a népszabadság bezárásáról, semmilyen hatást nem gyakoroltak rá, de se segítséget nem kértek tőle, hát is kértek valami, hát ugye lehetséges, és se semmilyen megkérés nem folyt eh, népszabadság de erről nem tud nyilatkozni majd elmondta, hogy a magyar kormánynak a sajtószabadság milyen fontos. Hát ehhez képest visszakérdezett egy újságíró, hogy elnézést néztem el elnek út, de kettő perc azt tetszett mondani, hogy simán letagadta. Ott kamerák előtt simán letagadta. Szóval az ő, ő a hét dolgozója emiatt valóban egyetértek, végignéztem a médiák, ez a egy percen belüli letagadással ő lett a hét dolgozója. Itt van ugye a Ma, mai Rogán Antal lehérsett a Kossuth és az, az ünnepélyes zászlófelvonást. Én abszolút megértem egyébként. nem túl sokan voltak életben és nem kapott leszállási engedélyt. Tehát nem az a baj, hogy úrizálnak. Nem az a baj, hogy a legális keresetők többszörösét költik el az emberek szem az a Ezt meg mutogatják is. hogy rajta kapnak valaki szénképpel igazolva hogy itt vagy, te barom, kiszálltál egy helikopterről, beültél egy Mercedesbe, és közli vele, hogy előtt majd közli vele, hogy de ha megjelenhet akkor mi, bocsánat, a sajtót nem szabad na folyásolni se politikusoknak, sem másoknak, amikor sajtószabadság van. Ha nincs, az egy másik kérdés természetesen, de a sajtószabadság pontos arról szól, hogy amit az ember gondol, azt megírja. Nyilván van egy határ, mert a szóra szabadságnak ott a határa, meddig félelmet nem kelt emberekben a saját eh, kommunikációnk, és nyilván nem csak az írásról beszélek. Ez persze egy nagyon eh, tágfogalom, én azt gondolom, hogy az semmiképpen nem kell te eh, félelmek, hogy valakilvon megírod, hogy igen, eh, te vagy a fényképer, és helikopter eh, helikopert de az, hogy megszenyegetjük, hogy ezt megírja egy valós történetben, Hát az az Ugye a bulvárnak is vannak e, szabályai, de ez nem hír volt. Hát szegény népszabadság a legszebb korszakába jutott, amikor elkezdte ezeket írni. Ez a végét is jelentette az újságnak. Igen, és valószínűleg Orbán tud arra sem tud egyébként népszabadságügyben, hogy pontosan e, a tőle távolálló Mészáros Lőrinkház fog kerülni az egész nap, úgy a pannonlapok, mint a Mediaverse, ja. és ezért ilyen 12-13 megyei lap valamint a, a Magyar Hírlap nemzetispont, az mind az ő tulajdona lesz. Ő közölte is, hogy hát aki van pénze, az vásárolhat, meg szerintem mindenki jobban él. De látod, hogy nincs köze hozzá, mert hát a Mészáros Lőrinc vette meg nem ő. Hát így van, így van, és tudjuk, hogy ők egyébként egyébkész voltak, tehát azt azért nem tudják letagadni semmi között nincs egymáshoz, bár a Mészáros Lőrincsben olyan egyszerű, mint egy fajé. Tehát ha nem adják bele a szájába, hogy mit kell mondani, és magára valaki esetleg elkapja és megkérdezi egy dologról, akkor olyan válaszokat tud adni, hogy szerintem a nevét nem tudja helyesen leírni. Már ilyen győzikei magasságokban hatnak az interjúit, de hát erről hagyjuk, mert hogy annak idején én a Simicskát sem szerettem, mert ő pont olyan olyan ténztárnok volt, mint ténztáros lőrinc. Csak a Simicskának volt eszem. De pont ez zavarta annak idején a Fidesz, bár teszem hozzá a kilobájtok éjszakája és társai, hogy azért ő most a tisztára az összes Fidesz tartozás még APEC Tehát itt az egy nagyon. Igen, igen, de mondjuk el ma október 23-án, hogy ő például nem ért egyet az orosz vonallal. Hát ugye ez is egy érdekes dolog, hogy ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy ajtót mutattunk az oroszoknak, nem az, hogy az arrakon visszaengedjük. És itt pont, ezt 2007-ben mondta, most önök biztosan hallgatta már Orván Viktor eddigi, 2010 óta, hogy amit annak idején mond, mit csinál. De hát tudjuk, hogy a politikában, amit egymásról mondanak a politikusok, az mindig igaz, amit ma, e, saját magukról, az mindig hazugság. Október 23 án muszáj pár szót, e, e, e, e, pár szóval megemlékezni először és tíz évvel ezelőtt, az volt, amiben rendezett egy fantasztikus ünnepét, amiben nekem is volt e, szerepem az Operaházban, és az egész tanszéknek, ahol én államnak idején tanítottam, a színház tanszéknek, és a gyerekek ott álltak először a színpadon, méghozzá egy futballpálya nagyságú színpadon, és egy fantasztikus előadás volt, ami mentes, az 56-ról tisztán megemlékeztünk. Na most nem voltam hajlandó megnézni semmilyen politikai rendezvényt azért, mert azt gondolom, hogy ez a 56-os hősök szembeköpése, hogy az a magyar kormány, akik a sajtót ilyen módon. Szorongatják, megfélelmitik, ellehetetlenítik, elhallgattatják. Gondoljunk a NeoSZN-re és azokra a rádiókra, akik mind elvesztették a frekvenciát, akik nem kaptak egyáltalán semmilyen pályázatot, az is a kormányon keresztül jött. Gondoljunk azokra az újságírókra, akik esetleg egy-egy kérdésükkel kivették a biztosítékot. Ugye annak ide az Origóra gondolok, aki ugye Láza Lágyásztárszól hogy és mégis kivel volt. Két és fél millió Londonba, de mondhatnám tovább, és tovább, és tovább a dolgokat, hogy ezek az emberek mennek bármifajta emléket állítani azoknak a hősöknek, akik annak idején a diktatúra, az autokrácia, az elnyomás, a sajtószabadság ellen kimentek az utára, és életükben egyszer a magyarok nem a fociért, mert azt láttuk nyáron, hogy a fociért több tízezen tudnak összefogni, Életkülben egyszerűen nem a fotóért fogtak össze, hanem két hétre megszagolták a szabadság illatát akkor, amikor még nem lehetett. Mert most persze könnyen pofázunk, hiszen én húsz évvel később születtem 56 után, és nem tudtam, hogy mi volt 56 előtt. De tudom, hogy mi volt 90 és 2010 előtt, vagy között. És tudom, hogy milyen volt 2000 előtt, és tudom, hogy ez a 10 év... Amikor 14 és 24 éves kor között eh, figyeltem a politikát, szabadt meg illat volt. Most nincs, de még a nyomas sencs. Mi, mi lesz tíz év múlva? A kossuth -télen. Hallod? Mi lesz tíz év múlva szerinted? Jósoljál. Hát az a baj, hogy eh, szerintem 6 millió magyar lesz Magyarországon. Á, 6 millió magyar a fogy az ország, és aki tud, az mindenki elmegy az ország határon kívül, bár már... Eh, a mai magyar kormány annyira bosszantja bűszert, és egy csomó tagállam, hogy a hétvégén a országok ki. A országok akarják küldeni a magyar dolgozókat, mint migránsokat, mint gazdasági bevándorlókat, mert ugye Magyarországot összemossa a migránskat a menekültekkel, akik ugye nem ugyanazok. Magyarországon mindenki migráns, aki külföldre megy dolgozni, mert az élet, vagy a, a, a szebb élet reményében, a jobb kereset reményében elmennek máshova dolgozni. És ugye közölte az ország kancserát, hogy igen, ha így áll Magyarország a bírások, akkor igenis haza kell a magyarokat küldeni, és akkor majd meglátjuk. Én ugye egy olyan nyugat-magyarországi városban töltöttem az elmúlt tíz évemet munkával, ahol az ország szerencsésebb feleme közel van a határ, 10 km, és szinte Zala, Vas és Györgymosan Sopron nagy része Ausztriába jár dolgozni, ahol 1500 a kezdőfizetés 45 órára, és akár három 4000 Eurót keresnek simán, 8 órában az emberek, úgyhogy nem halnak bele egészen más között. Ne is, a szívünk, tudjuk. A 14. havi jutatások, a bejárás fizetik, munkaruhát adnak, stb. stb. stb. És hát megéri dolgozni a Magyarországon, azt tették az elmúlt tíz évben többre, akik még tudták addig fizetni a hiteleiket, akik még dolgoztak, akiknek még volt igazából... A középosztályt morzsolgatják, igen. És igen, egyre, egyre szegényebb az ország, és borzasztó volt hát hogy... De most kell mondanod valami jó hét a, a végére, ragadj ki bármi jót a mai napból, ami megörvendeztetett, és azt, azt hozt megvele. A kapcsolatban, hogy a irán minden oszlopra térfigyelők kamerát szarálták ma a Na, ennek örüljünk. Igen. De hát figyelj, a, én... most már mindent látnak. Bele kell mindent hallanak, úgyhogy itt is mindenkit, aki minket hallgat, vagy hallgatózik. Okay. Egy jó hír. Hát remélem, hogy jobb idő és jobb, jobb ország lesz Magyarországból, és remélem, hogy előbb-utóbb az emberek felébrednek, és eljön az igazság amikor hogy kérni azokat, akik most mindenkitől mindent számunkértek. És akkor, amikor egy nyugdíjas bácsit, egy tábraszalomáért lecsuknak, mert elemelte a boltból, de itt milliárdos ablásokhoz adja a kormány a nevét és emiatt a magyarok általában nem kapnak, vagy sokkal kevesebb pénzt kapnak biztos, mert meg nem teszik, hogy fizessen a Fidesz kormánynak a oligarháit. Én bízom benne, hogy előbb-utóbb lesz valami változás, ebben már megkezdem azt, hogy az összes olyan politikus, aki 20 24 25, 26 évben politizált, mindenkit haza kéne küldeni, valakit börtönbe, valakit kapálni, ki honnan jött, és ki hova tart, és teljesen új szakmai alapon rendeződött kormányt kellene létrehozni. Szakértői kormányra vágysz. Ennek nagyon értem. kívánok. Hajd ez, ez, ez, ez tulajdonképpen majdnem jó javaslat, de hát szerintem rossz a hely. Köszönöm szépen, puszikállak. Szép hetet kívánok nektek, szervusztok. Ciao. Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked Vártál, ha magadról szép neked, dicsérő éneked, én nem leszek Mi más is lehetnék, csak csönd neked jó csönd vagyok, csönded vagyok Ha rám így kedved van, maradhatok Ülled csak tűrve, hogy dal nem dicsér Se jel, se láng csak csön, mely S folytatom, mit vagyok, mit nem neked. Ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölében hajolást, hamu vagyok, belőlem csak jövőd jósolhatok. S elmondtam, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép énekelt, én nem leszek, mi más is lehetnék, csak csönneked. Péter mindjárt fölhívjuk, csak annyira le elvarázsolt minket ez a 30Y szám, hogy tényleg úgy van, hogyha az ember beleéli magát, akkor az nem szerencsés műsorkészítőként, mert akkor nem nyomkodja a gombokat, a potmétereket. De eh, ahogy rádöbbentünk a valóságra, hogy nem mi vagyunk a hallgatók, hanem a készítők, azonnal hozzállátunk, és mindjárt itt lesz. Ilyenkor nekem az a feladatom, hogy ne legyen csend a rádióba, de képes vagyok 24 órán át folyamatosan beszélni, emiatt több nő is elhagyott már, mondván, hogy baki egy kicsit túl sok vagy. Az a borzasztó, hogy az ember tudja ezt, és mégse képes képes hagyni. De itt van például Brian Péter, Szerbusz. Hello, szia, szia, szék, Na, kérlek, neked milyen a mai nap? Ez nagyon érdekes. Én itthon ünnepeltem egy nap, tévét néztem, emlékeztem. Én úgy érzem, hogy október 23-án emlékezni kell. Emlékezni kell azokra az emberekre, akik ma már nem lehetnek közöttünk. Ezért emlékezni kell azokra, akik ö, életüket áldoztak, dolgoztak azért, és mindent megtettek, hogy itt valahogy másképp legyen. Aztán ez hol sikerült, hol meg nem. Próbálom is ezt a meseleszámot, és sikerült, és is de a tévénbe együtt vagyunk a van Persze, hát itt ülünk a az tévén. lábadnál is hallgatunk. De a tévébe, a zsámojnál parosodunk, mint az Íva vagy a nagy könyvekben Emlékeztünk, nagyon sok riportot sikerült túlélőkkel készíteni. Hogy olyan emberekkel, akik túlélték az ezt megjelőző második világháború meg, aztán gyorsan elkapták őket, elvitték egy kis Úgyhogy nagyon érdekes idők voltak ezek, oly időkben születtünk, amikor ezek megtörténtek, ugyan gyerekek voltunk, még maga teltetlen gyerekek, de nem tudom. nem tudom, hogy hogy lehetne ezt jobban csinálni, de biztos, hogy jobban oda kéne, hogy figyeljünk, mint minden héten elmondom, mint egy papagály, hogy mennyire vigyázzunk a szomszédokra, mennyire vigyázzunk a ismerőseinkre, emberbarátainkra, valahogy nagyobb odaadással kéne csinálni. E ezzel egyetértek, csak olyan nehéz ö, a szeretet első lépéseit megtenni, szinte senki nem teszi. Hát, voltak itt szép szapag, voltak itt is. Ö, az előbb hallgattam a Jobbikot a Korvin közből, aki egyik szemével, egyik szavával az együttélésre buzdított minket, másik szavával az elszámolásra. Tehát a feltételek nélkül jónak lenni, feltételek nélkül emberi módon közlekedni embertársainkat, úgy kéne kezdeni. Meg mindig gondolni azokra is, most pár nap múlva az emberek mennek a temetőbe. Mennek a temetőkbe emlékezni azokra az emberekre, akik nem biztos, hogy. hogy egy-egy forradalomba estek el, hanem egyszerűen nincsenek közöttünk, de addig, amíg itt voltak, építették velünk együtt a sajátjukat, a mindannyiunkért. A halottaknak nincsenek politikai nézeteik például. Igen, erre, erre gondoltam, tehát valahogy úgy kell csinálni, hogy a politikai nézeteinket önös és politikai érzelmek kikapcsolni, nem sokáig, csak, csak egy kicsit. Akkor, akkor... De nem megy, hát láthatóan nem megy. Na, sikerülni fog, mert holnap nagy nap lesz, <gül> holnap van L.F. színház a Tóra ünnepe. befejeztük a Tórának az ezéli olvasását, és újra kezdjük, és ilyenkor színház uh, akkor a zsinagógákban az emberek cukorkával dobálják egymást, ez is a háborúnak egy formája, jól fejbe a másikat, hogy nagy docskottük korralnak ide egyenként, és nagy örömködés lesz országszerte a zsinagógákban, ilyen a sátoros ünnep utolsó része, és ez egy nagy dolog, egy nagy dolog az zsidóság számára, nagy dolog az isten emberek számára, és ha már az örökkévalóról beszélünk, akkor egy pillanatban arra gondoltam, hogy beszéljünk arról, hogy Mit is tett ez az UNESCO? És nem látom az embereknek a felháborodását. Az emberek lehet, hogy nem értik, hogy az UNESCO legutolsó döntése az nem a zsidók ellen volt. Az de azt az tudod, hogy az unescoról ezt szinte mindig elmondhattad. De, de... Mi érted? Tehát az UNESCO most leszerepelt, az engem egyszerűen hírértéké se bír. felháborító maga, a, most a falról beszélsz, ugye? De én nem a arról beszélek, hanem arról beszélek, hogy az események színhelye, hát, te egy keresztény ember vagy, én egy zsidó ember vagyok, de az események színhelye az egy közös színhely volt. Egy, Egyetértek. Ott alakult meg az egész. Ez a döntés, ez nem a zsidók, hanem az egyisten hit ellen van. A, a modernista egyházak ellen, szóval ez valami megröbbent, hogy egy szervezet. Ami, ami az egész egy vicc. Gondold el, az itt államnak békeszerződése van például Egyiptommal. Egyiptom főkolomba, aki ezt palesztin, ami jelen pillanatban olyan szüksége van Egyiptomnak Izraelre, mint egy, egy, egy falat kenyérre, mint a levegőre. És, és mégis a háta mögött ezt a palesztin és egy ilyen arab összefogása. Gondold el, hogy a szaudarábiaiak úgy gyűlölik az irakiakat, hogy látni nem bírják őket. Nem tudod mi, úgyhogy ellentétek vannak, és most hirtelen összefogtak. De nem az zsidók ellen fogtak össze, hanem az Istenhívő embereket ellen fogtak össze, és én nekem az száj, hogy itt van egy országban való sok okos, és nem értik, hogy miről van szó. Nincs ebben egy kis összeesküvés elmélet? Abszolút nincs ebben semmiféle összeesküvés elmélet. Hát ugyanakkor, amikor létrehozod egy egyesületet, és annak az sms az alapszabályában, benne van, hogy mit, mit kell, kell, hogy foglalkozz, ez pont az ellenkezőjével foglalkozik. A, a, az UNESCO alapokmánya az, az épített örökség védelme, az oktatás, és sorolhatnám. De... de mi van, ha az UNESCO olyan lett, mint a FIFA? Érted. Hát én, én a FIFA-val nem nagyon foglalkozom, de hát az UNESCO ezzel tulajdonképpen obligon kívül helyezte magát. Én bízom benne, hogy nem csak a zsidók, hanem más államok is most kezdik megérteni, hogy. Tulajdonképpen mi történt itt, és hogy egy-egy. Mondjuk ezt... el a hallgatóknak, mert hát, ha nem tudják, kijelentették, hogy a, az a terület, ahol a, a fal áll, az, az, az muszlim. A nevezzük nevén a templom hegyét. A templom hegyem muszlim, jól mondom. A második szenté oldaláról van szó, ami a, a zsidó-keresztény kultúra, hagyománynak a, a, a bizonyos része, tehát, hogyha ez nem az Isten hívő embereké, és ez ugye olyan, mint hogyha holnap... Na, de ők azt mondják, hogy azért, azért csak a muszlim alak nevezte... Igen, ez pontosan ugyan olyan, mint hogyha holnap összeülne az UNESCO, és azt mondja rá, hogy nekkad tulajdonképpen egy szent hely a katolikusoknak, de semmi köze az iszlámhoz. Na, ezt kap ki. Akkor mit csinálnának? A keresztények elfoglalnák meg, hát <gül> <gül> és ott dobálnának, mert úgyis írva vagyon Igen. a kövek helyett, amit a, a, a földbe dobálnak, helyette majd kenyereket dobálnak, nem. A világságos megőrült, és ugyanakkor nem, nem mehet ez a mai műsor folyam sem elannélkül, hogy nem emlékezzünk arra a több ezer ember aki a tengerbe lelte a halálát. Hát igen, minden nap, szokták, ez borzasztó. Azt nekik, hogy erre itt jobb lesz. Az olaszok már nem tudnak mit csinálni a menekültek. Tudod mennyi halt meg ma? Én úgy tudom, hogy ezer ember biztos. Hát igen, a, a számok egyszerűen felháborítók és köztük gyerekek és asszonyok, miközben egy szebb, boldogabb munkás jövőről álmodtak, és arról, hogy majd valahol kolbászból lesz a kerítés, közve a, a, a, víz, a vízbe leheték halálukat. Valami, valami megdöbbentő, hogy meddig lehet még az embereket megvezetni, meddig lehet még a nem betartani. A végtelenségig valószínű, de ma nem, nem voltál pozitív, hadd mondjam meg. Én megpróbálok pozitív lenni, az eseményeket félszemmel figyeltem, közben kipihentem magamat, mert nehéz hét előtt állok, és nem fogom föladni, és tovább fog küzdeni az általambért igazságért azért, hogy sajtószabadság legyen, azért, hogy a nézők nézhessék a heti tévét, olvassassák a braille lesz, és hallhassanak minket, ezért fogok továbbra is küzdeni, és mindent megtenni, és én bízom benne, hogy úgy az örökké való, mint az igazság segítségével sikerülni fog, és arra bizítom, embertársainkat is, a kúrádio hallgatóit, hogy menjenek ki, még sétáljanak egyet, merítsenek a friss levegővel egy, egy nagy falatot, aztán menjenek nyugoborra térve haza, olvassanak egy kicsit, nem feltétlenül kell tévét nézni, legyünk kicsit gut emberkívők, használjuk a szemünket és olvassuk a betüket, Higgyék el, hogy sokkal jobban lehet aludni egy jó regény, vagy, vagy valaminek az olvasása után, szeressük egymást, és Próbáljuk meg legalább egy napra egy kicsit jobban elviselni, egymást. más lehet, hogy sikerülni fog. Így legyen, így legyen. Köszi, a. Ez volt a bakácslista, amit meg fognak ismételni kedden 11 és 1 óra között úgy uh, egy kicsit más volt ez az adás, és hadd mondjam meg nektek előre, hogy a jövő is kicsit más lesz, mert Salamon András filmrendezővel fogok beszélgetni. A, az üzenetem, hát nagyon gyönge üzeneteket tudok mostanában kibocsátani magamból, az azért van, mert uh, uh, mindenhonnan ütnek, vernek, mint József Attilát, de hadd mondjam, hogy abban igaza van a Brajernek, meg Jézusnak, meg mindenkinek, hogy valamit kéne próbálnunk ezzel a szeretet faktorral kezdeni, mert egyszerűen már nem csak, hogy nem beszélünk róla, hanem még mozdulatokat se teszünk ez irányban, hogy hogy lehet ezt elkezdeni egy olyan gyűlölködő, szétesett, szétmosott, széthazudott társadalomban, mint a magyar, nem tudom igazából, nincs stratégiám vagy tervem, de... Azt fontosnak tartunk, hogy axiomatikusan ö, törekedni arra, hogy ö, ne hazudjunk. Tudom mennyire nagyon nehéz, hisz a hazugság által rengeteg előnyt lehet nyerni, időt lehet nyerni, kiméletet lehet nyerni, de aztán a végén, a végén borzalmas dolgok történnek. Ez belátni, hogy rövid távon nem hazudunk, akkor hosszú távon sem hazudunk, és a végén jó lesz, az egy közös nemzeti akarat lehet, aminek következménye lehet újra a sajtószabadság. Jelen pillanatban mindent ellenkező módon látok. A, nem a, akarom a, a, a meglévőből megjósolni a jövőt, mert ezért rosszak az összes jóslások, mert Természetesen mindig változnak a körülmények és a feltételek, de csak akkor fognak ezek megváltozni, ha valamilyen szinten belülről föllázadunk, és létezik a, a, ez a belülről felépített demokrácia fogalom is, amelyben magadat demokratizálod, vagy magadat szabadítod föl, és abba bízva, hogy jól látod az igazságot, a cselekedeteid is helyesek lesznek. Ha nem látod ezt belülről, mert mondjuk itt a, a, a propaganda fénye, vagy bármi, akkor, akkor imádkozom, értetek, mert akkor el fogtak hozni, De nem ez a cél. Várd, vége,